«Так, – ствердив полковник. – Його присутність там необхідна? – запитав Галка. «Так треба, Галко, – сказав полковник і важко зітхнув. Ну, а Вася і Оскар загинули героїчною смертю у садибі господарів, куди ти мав прийти з фотокарточкою дівчини». У галки забило дух. Він згадав, як Василь не хотів, щоб вони розлучались. Навіть плакав і казав, що загине з Оскаром, бо води не один для одного, бо їм тяжко буде на завданні. І ось, загинули героїчною смертю. І наші, старший лейтенант Іван і лейтенант Сокіл, Теж у бою з власовцями, ледь чутно вимовив кудрявий. Так, протяжно мовив Іван Сергійович, помацавши пальцем шрам на щуці. Хто б ще до війни міг подумати, що так багато з колишніх наших опиниться на боці ворога? та ще й стануть карателями проти партизанів і десантів, стануть мучителями свого ж народу на окупованій німцями території. Ой, життєвласовці, яка втрата у нас! Троє таких славних лейтенантів! Заждіть, заждіть, браття Янголи! Про одного Івана, старшого лейтенанта-танкіста, я вже чув від дівчини увечір салюту на честь прориву блокади 27 січня. А вже ж ми з майором Савичем зустріли на березі милу дівчину, яка назвала себе Катею. Вона була така збуджена, що готова була її у ті врочисті хвилини, Весь многостраждальний Ленінград навіть поцілувала мене в щоку на який шрам. Так, так. Її коханий Іван поїхав на Чукотку отримувати танки. Звичайна ж легенда. Ленінград не відряджав танкісців по танки. То, може, це ваш Іван? запитав полковнику розвідників. «Якщо з вулиці Войнова, то це дівчина нашого Івана. Ми провідаємо її», – сказав Галка. І правда те, що кожен з нас прибріхував, що їдемо далеко і тому пошту не ждіть. А Ваня точно про американські танки Черчилль говорив своїй Каті. «Що вдієш? Конспірація!» Втрутився в розмову і Юхан. «А як там наш лейтенант Петро? Поправляються?» «Петро в госпіталі на Васильівському острові». «Шкода, хлопці! Він у кепському, дуже тяжкому стані!» Вирішив одразу сказати все, що могло затьмарити смутком хлопця Кудрявого. Однаково їм треба це знати. Якщо не таємниця, товаришу полковник, на Невському ми і тепер житимемо, несміливо поцікавився Юхан. Ні, в іншій стороні міста. О 22 годині півтора тонка з земкою на буксирі Залишила лугу. В кузові людно, дюжині офіцерів і старшин, виявляється, випало їхати до Ленінграда. З ними кудрявий і короб, одягнені у кожухи. Змерзнуть пасажири, не біда. Влаштують малу купу, вверху нема, нагріються. Мов королі сиділи в машині командуючого Галка і Орел. В кожухах, які одягають у люті морози, Сторожі вартові.